Pista 12 Istoria culturii și civilizației 7 roman De Ovidiu Drimba Editura, Seculum Editura, Vestala Pagina 114 Citesc notă 1 Conform numare punct a Bagnano a Octavian Nistor opere citate Încheiat notă 1 Categoria specia ca instrument sau ca mijlocitor al cunoașterii nu are nicio valoare. Experiența simțurilor este determinantă în procesul cunoașterii, în care universalul nu are niciun fel de realitate. Conceptul abstract și universal provine din cunoașterea intuitivă. Conceptul, deci, nu este decât o realitate mentală, un ghilimele semn închid ghilimele în paranteză sau un ghilimele termen închid ghilimele închid paranteza al lucrului însuși, un locțitor, un înlocuitor al lucrului. Însăși, relația dintre obiecte sau fapte nu are nicio realitate, nu este altceva decât o creație a intelectului nostru. În fine, conceptele intuitive au o valoare superioară conceptelor abstracte, întrucât primele se aplică unui lucru real în sine, în timp ce cele abstracte se aplică lucrului gândit, care nu există în afara spiritului. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Gilmele. dar atunci care e funcția lor? De ce să recurgem la aceste forme artificiale? Ocam răspunde că ele țin loc în spirit mulțimii de lucruri individuale. Sunt simboluri sau etichete mentale ce ne servesc să catalogăm vederile pe care le-am obținut asupra indivizilor reali, să le grupăm potrivit unor cadre genetice și specifice. Închid Gilmele, în paranteză mă mare punct de vulf. Închid paranteza încheiat notă 2. Recurgând în mod continuu la experiența sensibilă, reducând cunoașterea la percepție, Ockham neagă că ar putea sesiza ceea ce transcende experiența. Prin urmare, teologia nu poate fi considerată o știință, lipsită fiind de evidență rațională. Adevărurile credinței nu pot fi demonstrate, rațiunea nu poate demonstra nici unitatea, nici infinitatea, nici chiar existența lui Dumnezeu și cu atât mai puțin acțiunea divinității în lume. Agnosticismul, din epistemologia lui Ockham, se exprimă aici în modul cel mai direct, punând bazele scepticismului religios. Domeniul credinței, reglată exclusiv de dogmă, este suprasensibilul al rațiunii, dirijată numai de intuițiile sensibile. Este domeniul experienței. Între credință și știință nu poate fi stabilit niciun raport, fiecare este autonomă față de cealaltă și tocmai această autonomie garantează eficiența amândurora. Fractura unității medievale între credință și rațiune este, deci, completă. Ceea ce i-a adus lui Ocam o mare faimă a fost, ghilimele, o tehnică logică de un mare rafinament, care, prin unele aspecte, amintește logica simbolică a timpului nostru, închid ghilimele, în paranteză, de mare punct, nouliz, închid paranteza. De asemenea, doctrina sa epistemologică, în ansamblu, prin care Ocam a devenit fondatorul unui adevărat curent, al ghilimele, ocamismului, închid ghilimele. De reținut sunt însă și ideile sale în domeniul eticii, idei bazate pe un voluntarism absolut. În corelație directă cu primatul voinței este și conceptul său de libertate. Actele omului nu sunt nici bune, nici rele în sine, ci numai pentru că și în măsura în care sunt comandate sau interzise de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că nu poate fi vorba nici de răsplată sau de pedapsă, sub raport cauzal. Iar cum Dumnezeu este liber să acorde după libera sa voință răsplata beatitudinii sau pedapsa suferințelor și celui care nu le-ar merita, concepția teologică despre grația divină considerată calitate sau atribut al sufletului devine superfluă, precum tot deprisos este să se vorbească despre natura specifică a diferitelor virtuți și despre diferitele grade de perfecțiune. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza. Ocam este cel din trei filozof al Evului mediu care zdruncină din temelii întregul edificiu al școlasticii. Doctrina sa care acorda cel mai larg spațiu logicii, dar relevând totodată și limitele cunoașterii raționale, a deschis drumul agnosticismului. Gilmele, Calea modernă, închid ghilimele, cum a fost numită de contemporani filozofia sa, în contrapoziție cu tradiționalele curente de gândire, în paranteză, augustinism, tomism, scotism și altele, închid paranteza, s-a răspândit și a căpătat amploare în toate universitățile europene. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Printre reprezentanții ocamismului s-au numărat personalități de mare prestigiu ale timpului, ca Jean Buridan, Nicolas Oresme, Pierre Deli, se scrie de apostrof a -i -l -l Y, Jean Gerson, Albert de Saxonia, etc. Gilmele. În timp ce filozofia lui Ockham era un organism de idei foarte coerent, mișcarea ocamistă a constituit în primul rând o mentalitate critică și o atitudine sceptică, prin care tradiționalele probleme metafizice își pierdeau din sensul și semnificația lor, în timp ce tot interesul se îndrepta spre probleme de logică, spre problema valorii cunoașterii și a însemnătății reale a conceptelor, spre știința naturii, în paranteză cu prevalență a matematismului și a unui anumit m. Închid paranteza, se susținea separarea netă între rațiune și credință, între puterea laică și cea ecleziastică. Mișcarea ocamistă a influențat gândirea modernă nu numai ca elementă dizolvant al unor poziții tradiționale, ci și anticipând atitudini științifice și doctrine de fizică, poziții politice și teorii religioase, în paranteză, de exemplu cea a lui Luther, închid paranteza, ale epocii moderne, închid ghilimele. În paranteză Italo Sordi, v mic de mic punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Figură, pagina 113, reprezintă o poză. Figuri de apostoli și profeți din ghilimele Porticul Gloriei, închid ghilimele Capodopera Sculpturii Romanice Spaniole, Catedrala din Santiago de Compostela, către 1188, încheiat figură. Figură, pagina 115, reprezintă o poză. Biserica Românică ste foa din Conches, în paranteză, secolul XI-XII, închid paranteza, una din cele mai frumoase ghilimele biserici de pelerinaj, închid ghilimele, încheiat figură. Misticismul speculativ Eckhart, se scrie e k, -K h r t Disoluția școlasticii venind de, de asta dată dintr-o direcție opusă celei a ocamismului a fost marcată și de misticismul speculativ, era reacția firească împotriva scepticismului religios care nega adevărurilor credinței orice posibilitate de a fi demonstrate rațional, accentuând în schimb valoarea credinței prin teoretizarea nu numai prin practicarea contemplației și extazului mistic. Misticismul speculativ depășește aspectul simplei participări subiective la tainele dogmei bisericești sau acela al unui misticism psihologic descriind stări extatice, abordând în schimb probleme care nu sunt necesarmente legate de credință, probleme fundamentale gnoseologice, ontologice, etice. Mistica speculativă care își avea rădăcinile în neoplatonism, în paranteză Proclos, închid paranteza, și în doctrina primului sistematizator al misticismului creștin, pseudo-Dionisie Areopagitul, vezi notă 1, a cunoscut o mare dezvoltare ca în nicio altă țară în Germania, vezi notă 2. Citesc notă 1. Textele fundamentale ale misticismului speculativ occidental, cum am văzut, sunt scrierile lui Bernard de Clairvaux și Richard de Saint-Victor. Curentul misticismului va fi alimentat în principal de Francisc din Asisi, Bonaventura și de viziunea apocaliptică a lui Gioachino da Fiore. Față de misticismul păgân, cel creștin sublinia în special necesitatea obținerii grației divine și respingerea oricărei forme de panteism, încheiat notă 1. Citesc notă 2. În secolul XII, bine cunoscut este grupul de călugărițe ascetice-vizionare, în paranteză Elizabeth din Schönau, se scrie s h o cu două puncte N-A-U, Hildegard din Bingen. Lutgard din Tongen, închid paranteza, în secolul următor când de numărul mănăstirilor dominicane de călugărițe trecea de 70. Renumită era Matilde din Magdeburg, în paranteză sau Mechtild se scrie mâie C-H-T-I-L-D, 1207-1282, închid paranteza, autoarea unor foarte populare scrieri mistice, scrise în limba germană, dar care nu au caracterul filozofic speculativ al scrierilor lui Dietrich sau Eckard. Încheiat, notă 2. În secolul al XIII-lea, inițiatorul recunoscut al misticismului speculativ este dominicanul Dietrich von Freiberg. Se scrie, fărăiei băie gă, în paranteză circa 1250-1310, închid paranteza. Preocupat și de știință, autor al unei teorii asupra curcubeului, în paranteză reluată mai târziu de Descartes, închid paranteza, ca filozof Dietrich este un apărător al tomismului, în paranteză, fără a urma însă totdeauna și în îndregime doctrina lui Toma, închid paranteza. Cel mai strălucit reprezentant al misticismului speculativ german este Johann Eckard în paranteză ghilimele Meister Eckart, Închid ghilumele, circa 1260-1327, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. A studiat și a fost apoi magistru la Universitatea din Paris, în paranteza, unde preda în acel timp și dans scotus, închid paranteza. Se pare că fusese și discipolul lui Albert la Cologne, papa Bonifaciu al 8 lea personal i-a conferit titlul de doctor în teologie a deținut în alta funcție de superior provincial pentru Germania al Ordinului Dominican. În 1326, arhiepiscopul de Köln a intentat un proces contra doctrinelor sale, pe care în 1329 papa Ioan al 22-lea, le-a le -a condamnat ca eretice, dar Eckard murise cu doi ani înainte. Încheiat notă 1. În principalele sale opere, în paranteză, gestionesc, Opus Tripartitum și în limba germană Cartea Divinei Consolări, închid paranteza, el profesează o metafizică având ca puncte de plecare uneori cea mai pură doctrină școlastică, în paranteza, despre trinitate, despre atributele divinității și altele, închid paranteza, alteori conținând idei averoiste, afirmând cognoscibilitatea lumii și ajungând chiar până la a susține primatul materiei dar devierea sa de la învățătura oficială a bisericii catolice devine mai evidentă odată cu enunțarea tezei potrivit cărea existența infinită și esențială a lui Dumnezeu este singura existență. În cele 28 de propoziții condamnate de biserică, Eckhart reia motivele panteismului lui Proclus, exaltând prezența divinului în sufletul omului, afirmă eternitatea lumii creată de Dumnezeu odată cu Fiul. Transformarea naturii umane în natură divină, identitatea perfectă a omului sfânt cu Dumnezeu, nimicnicia oricărei creaturi, indiferența față de toate lucrurile exterioare, intelectul necreat ca ceva propriu sufletului și altele. Vezi, note 1. Citesc note 1. Ghilimele, imaginea lui Dumnezeu în om este fondul lumina scânteia, care nu e deloc o potență a sufletului, ci însăși ființa sa. Sufletul ca imagine este necreat, în schimb sufletul înzestrat cu potențe este multiplu și creat. Închid ghilimele în paranteză conform e mare breie. închid paranteza încheiat notă 1. Ceea ce conferă un caracter particular misticismului lui Eckhart este faptul de a nu fi doar un impuls nemijlocit, o pornire imediată a omului, exaltată de credință, ci de a căuta să... Reconstruiască raportul dintre lumea naturală și cea supranaturală, dintre sufletul omului și Dumnezeu, folosind argumentele și schemele logice ale tradiției neoplatonice, o încercare nedepășită la un asemenea nivel speculativ-filozofic în tot evul mediu. Misticismul speculativ al lui Eckhart nu ține doar de resortul teologiei, din potrivă, interesează prin implicațiile sale filozofice, însă și înțelegerea drumului parcurs de gândirea medievală în raport cu școlastica, a carei preeminență se dovedea acum iluzorie. Din acest punct de vedere, semnificația istorico-culturală a misticismului speculativ este clar relevată de r. Tisato. Ghilimele, în timp ce filozofia lui Toma însemnase ultimul puternic efort de a găsi un acord intim între rațiune și credință, ocamismul și misticismul reprezintă cele două consecințe, în paranteză, complementare între ele, încit paranteza, ale imposibilității recunoscute a unui asemenea acord. Pe de o parte, rațiunea devine în întregime umană și se îndreaptă cu o libertate deplină spre probleme lipsite de orice legătură cu principiul divin. Pe de altă parte, credința părăsește orice preocupare de contact cu lumea și face din negarea acesteia punctul de plecare pentru contopirea credinciosului în Dumnezeu. Și una și cealaltă soluție iese afară din granițele ortodoxiei, chiar dacă pe căi diferite, și una și cealaltă confirmă criza culturii medievale, intrată acum pe calea evidentei disoluții. Închid ghilmele. Prin discipolii săi, dominicanii Johannes Tauler se scrie aului lăieră, în paranteză 1300-1361, închid paranteza, și cel mai popular dintre misticii speculativi germani, Heinrich Seuse, în paranteză, sau Suso circa 1295-1366, închid paranteza, Eckhart-Ghilemele a exercitat o mare influență asupra gândirii religioase germanice, întrucât accentuând importanța unei religiozități interioare și depreciind aspectele exterioare ale cultului, a aruncat germenii unei crize care urma să se manifeste peste două secole, odată cu reforma, închid ghilemele, vezi notă 1. Citesc nota 1. Italo Sordi, în paranteză, V mic de mic punct, de bibliografia, închid paranteza. În afara Germaniei, principalii exponenți ai misticismului speculativ au fost, în Franța, Jean Gerson, se scrie Guier Souan, în paranteză, 1364-1429, închid paranteza, și contemporanul său, Pierre Deli, în țările de jos, Jean Fan. Ruisbräck, se scrie r u y s b r o e k a în paranteză, 1293-1381, închid paranteza, și faimosul autor al imitației lui Christos, Thomas din Kempen, se scrie k m p e n în paranteză, sau Kempis, 1380-1471, închid paranteza, în Italia, Caterina da Siena, în paranteză, 1347-1380, închid paranteza, iar în Spania, mult mai târziu, Juan de la Cruz În paranteză, 1542-1591 Închid paranteza, încheiat notă 1 Figură, pagina 117 Reprezintă o poză Ghilimele, psihomachia Închid ghilimele, în paranteză Victoria virtuții asupra aviciului Închid paranteza Capitel, Clermont Ferrand Se scrie făier r a d Secolul 12. Încheiat figură Figură, pagina 118. Reprezintă o poză. Un exemplu celebru de arhitectură romanică. Biserica Abației din Hildesheim, în paranteză 1001-1033, închid paranteza, cu două transepte și două abside semicirculare opuse, în paranteză est și vest, închid paranteza, reconstituire. Încheiat figură. Figură, pagina 119. Reprezintă o poză. Vestvercul se scrie w s t w r k liniuță u -L, în paranteză construit în 1064, închid paranteza al domnului din Minden, terminat în secolul XIV. Încheiat figură. Concluzii Pentru omul medieval, nu numai natura și scriptura sunt templul în care Dumnezeu își face auzit cuvântul, ci și omul. Vezi notă 2. Citesc nota 2, ghilimele, nu știți oare că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui se lășuiește în voi? Închid ghilimele, în paranteză, Apostolul Pavel, Epistola 1 către Corinteni, 3 Roman 16, închid paranteza, încheiat nota 2. Acest templu interior al omului filozoful îl descoperă și îl împodobește cu datele culturii ale științelor, filozofiei, literelor. În felul acesta, în Occident, teologia devine ghilimele știință, închid ghilimele în paranteză, în timp ce în Orientul creștin rămâne ghilimele rugăciune, închid ghilimele închid paranteza. Aceste date culturale erau moștenite de filozoful medieval în mare parte de la Antichitatea Greacă, în paranteză și preluate chiar de unii părinți ai bisericii, închid paranteza, ceea ce ducea în mod inevitabil la o desacralizare a creștinismului originar prin îndepărtarea sa de la rădăcinile iudaice. De fapt, acest proces, în paranteză, conform m.m.dv, se scrie d-a-v-y, închid paranteza, s-a desfășurat în cadrul a două tipuri diferite de școli filozofice. Filozofia profană care se preda în școli se concretiza inserându-se în istorie, în temporalitate, în intelectualism, în știința umană laică. Din potrivă, filozofia monastică, ce urmărea cunoașterea și însușirea înțelepciunii divine, rămânea credincioasă, ghilimele adevăratei filozofii închid ghilimele, adică tainelor formulate în Vechiul și Noul Testament. Ori pentru ale pătrunde, ghilimele, calugării filozofii închid ghilimele, trebuiau să renunțe la științele umane, la școlastice discipline, continuând să cultive diferite tipuri de filozofii monastice, profetice, ascetice sau eremitice cultivând această ghilimele filozofie divină, închet ghilimele pentru ei, adevărata și singura filozofie, care la punctul ei final devine mistică, iar filozoful un inițiat, acești ghilimele călugări filozofii, închet ghilimele, trebuiau să evite pentru a-și atinge scopul urmărit două primești cea a lumii sensibile și cea a abstracțiilor intelectului, considerând că singura cale este descoperirea adevărului divin, Deitas Abscondita. Ieșirea din acest impas teologic au oferit-o școlile filozofilor profani, mai întâi cea a lui Abelard, cea din Cartră și cea de la Sâmare Tâmic, punct Victor din Paris. Pentru aceste școli, filozofia urma să-și găsească sau să își creeze un drum propriu în sistemul de învățământ al ghilimele artelor liberale, închid ghilimele, pentru a-și ocupa locul cuvenit. Un ajutor neprețuit îi venea din partea fascinantei gândiri grecești, pe care filozofii Evului Mediu fie că o combat când contrazice Biblia, fie că încearcă să o adapteze doctrinei creștine, să o ghilimele creștinizeze, închid ghilimele, fie că o răneagă categoric de la început, fie că, pur și simplu, o adoptă lăsându-se de-a dreptul ghilimele elenizați, închid ghilimele. În vederile lor, gilimele, artele liberale, închid ghilimele, pot și chiar trebuie să intre ca o propedeutică indispensabilă pentru însușirea filozofiei. Pentru Beotius, acestea sunt tot atâtea trepte spre perfecțiunea reprezentată de filozofie, iar Alcuin, repetând proverbul biblic, vezi, notă 1, le compară cu cei șapte stâlpi ai templului înțelepciunii. Citesc notă 1. Gilmele. Înțelepciunea și-a zidit casă, rezemată pe șapte columne, închid Gilmele. în paranteză, pildele lui Solomon, nou roman 1, închid paranteza, încheiat notă 1. Numai filozofia dă omului acces la beatitudinea cerească, afirmă Scotus Erugena. Nemo intrat in celum, nisiper filozofia. Teologia, deci, era subordonată filozofiei. Abia mai târziu filozofia va deveni Ancilia teologiei. Filozofia este în același timp înțelepciune, religie, poezie și știință a vieții spirituale. Ca studiu închinat adevărului suprem, filozofia secolului al XII-lea poseda un caracter de universalitate, îmbrățișând toate științele, pentru că toate concurau și conduceau la găsirea adevărului. Filozofia însemnând cunoaștere de sine, cunoaștere a lui Dumnezeu și a Universului, ea includea implicit orice tip de cunoștință. În acest scop, chiar și operele ghilimele păgâne, închid ghilimele, sunt necesare, întrucât și ele îmbogățesc cunoștințele. În paranteză, încât în cele din urmă, Aristotel va prelua ghilimele cheile teologiei, închid ghilimele, după expresia lui Luther, închid paranteza. Dar filozoful creștin trebuie să se servească de ele cu discernământ. Nu era vorba deci de o interdicție, de o prohibiție de principiu, ci de ghilimele, o punere în gardă, închid ghilimele. Prin diversitatea curentelor și marele număr de exponențe ai acestor direcții, mișcarea filozofică medievală a însemnat o experiență intelectuală impresionantă prin vastitatea ei, condensând o imensă continuă și pasionată activitate speculativă. Ghilimele, în nicio altă epocă, filozofia n-a impregnat atât de adânc mentalitatea diferitelor medii sociale. Închid ghilimele în paranteză, mă mare puncte de vulf, închid paranteza. Ca spectacol general, această activitate își dezvăluie semnificațiile istorii culturale, în primul rând, prin natura temelor abordate și evident impuse de mentalitate esențialmente religioasă a epocii, dar și prin conștiința progresivă consolidată a insuficienței explicațiilor teologice propuse de textele sacre și de ghilimele autorități. Închid ghilimele încât principală experiență intelectuală consta în inserarea gândirii raționale în viziunea creștină oficială asupra Universului, vieții și omului, ceea ce, în fond, însemna soluționarea problemei raporturilor dintre rațiune și credință. Asimilarea gândirii raționale cu preeminența lui Platon și, în special, Aristotel se efectua în totalitatea și în puritatea ei, ea a fost transmisă evului mediu prin viziunea oricum deformantă a neoplatonismului, chiar de către părinții bisericii răsăriteni sau apuseni, care au comunicat în scrierile lor și alte idei filozofice sau cunoștințe științifice ale antichității. În schimb, Aristotel a ajuns să fie cunoscut aproape integral și într-un mod în general fidel. În școli îi se dădea preferința și din motive didactice. Metoda sa argumentativă și precizia terminologiei tehnice folosite contribuiau în mod clar la formarea intelectuală a elevilor în spiritul unei riguroase discipline a gândirii. În principal însă se simțea nevoia ca tradiția filozofică laică să vină în sprijinul argumentării adevărurilor credinței. Autoritatea lui Aristotel putea răspunde în bună măsură aceste exigențe și astfel s-a constituit marele curent al filozofiei școlastice. Teologia își aroga, bineînțeles, în continuare, dreptul de a îndruma, orienta, dirija speculația rațională, Gilmele fie interzicându-i anumite concluzii pe care raționamentul părea să le autorizeze, fie ridicându-o spre înălțimea realității divine pe care rațiunea doar o presimțea. Să se remarce faptul că nici Sfântul Anselm, nici Sfântul Toma, nu căuta atât soluția unei probleme abstracte, cât directiva generală de ansamblu a vieții spirituale. Închid ghilimele în paranteză e mare punct breie. închid paranteza. Dar începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, filozofia câștigă o poziție de netă autonomie, datorită lui Toma Dinachino și mai ales lui Siger de Brabant, iar reacția produsă la condamnarea temporară a doctrinei lui Aristotel n-a făcut decât să consolideze poziția stagiritului. În secolul al XIV-lea, opoziția care s-a manifestat între viața intelectuală, în paranteză, dominată de exigențele rațiunii, închid paranteza, și viața religioasă, în paranteză, în forma sa extremă, mistică, închid paranteza, devine atât de accentuată încât insuccesul tentativelor conciliante ale școlasticii este evident, iar disoluția ei de asemenea. Rezultatul a fost că rațiunea a devenit mai conștientă de sine și de posibilitățile ei de a da răspunsuri unor întrebări capitale. Pe de altă parte, ghilimele, faptul de a fi văzut în logică și în dialectică unica metodologie pentru instruirea minții, oricare ar fi fost disciplina intelectuală la care urma să fie aplicată, a însemnat un impediment serios pentru studii, față de felul în care acestea se desfășuraseră în secolele XII și XIII, închid ghilimele, relevă cu pertinență de mare punct no Logica eliminase peste tot, în paranteză cu excepția școlilor din mănăstiri, închid paranteza, studiile literare din învățământul de bază. Ghilimele, gradual, acest fapt a produs un fel de divorț între gândire și viața concretă, între dialectică și muze. Viața concretă și universul fizic n-au mai fost factori din care filozoful să-și stimul de a cugeta și reflecta. Este greu de a stabili până la ce punct schimbarea intereselor intelectuale, trecerea de la metafizică și de la consolidarea principiilor generale și abstracte la cunoașterea realității individuale și la... Intuiția directă a realității poate fi legată de atenția nouă pentru persoana umană văzută sub caracteristicile sale individuale și pentru tipurile și destinele oamenilor, închid ghilemele. Rămâne clar și faptul că acest parcurs al filozofiei medievale a dus în mod progresiv, firesc, previzibil și chiar inevitabil la o nouă etapă a gândirii filozofice, anunțată în paranteză în Anglia, închid paranteza, încă din secolul al XIV-lea și care se va afirma din plin în secolul următor, filozofia renașterii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Și în acest domeniu, unele caracteristici atribuite de obicei renașterii sunt prezente deja în evul mediu. Astfel este denotat, fapt prea puțin remarcat, combativitatea filozofilor. Violența verbală a disputelor lor pornea de la un spirit de intoleranță ce avea la bază temeiuri intelectuale, desigur. Guilom de Conchet, Adelard din Bath, Guillaume de Xer, chiar Albert cel Mare se exprima adeseori prin fraze de o surprinzătoare agresivitate.